1943. Május 17. 17 óra 45 perc. 19 gép tért vissza a bázisra. Hiányzott még öt. Közülük az egyik a Memphis Utóljára Utoljára Németország fölött látták égő motorral zuhanó repülésbe. A kis rút elmondta a kiértékelőtisztnek, hogyan vált a húzatos város izzó tűzgolyóba. Azt is, hogyan dőlt a mama kedvence a szány végére, és csúszott le az égből. Azt is, hogyan lőtték szét a C-kupa orrát, és hogyan hullott a náci vadász az anyámért hazámértre és hasította ketté. Ez a négy bombázógép már biztosan nem tér vissza. Csak a Memphis lehet esélye a hazatérésre. Les Enright, a bel földi személyzetének parancsnoka, az irányító torony előtti gyepen várakozott a gépére. A bicikli láncot babráta, és azon töprenget, mit is csináljon, ha a bel nem tér vissza. Elkezd piálni, olyan részegre iszza magát, ami erre csak bírja, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, és akkor beleköt valakibe. És ezt addig folytatja, amíg vagy adon nem veri valaki, vagy hadi haditörvényszék elé nem kerül. <gül> Egyre megy. Ám ez korán sem jelentette azt, hogy Lesz feladta volna a belt. Dönesznek sikerült eloltani a tüzet, semmi baj. A bel röhögve elrepül három motorra. Visszajön a madara, Ebbe Lesz teljesen biztos volt. Húzott egyet a bicikli láncon. A lánc megfeszült és elpattant. Bruce Derringer is azon törte a fejét, mit is tesz, ha a bel nem kerül elő. Beszédbe elegyedett a brémai bevetésről megjött egyik fiatal pilótával. Toninak hívták. Olyan olaszos vezetékneve volt, tele akkal meg kell. Hori-horgas fickó, gyapja sűrű, fekete haja szemlátomást nem tűrt félsűt. Toninak és a társainak ez volt a 24. bevetésük. Már csak egy van hátra, aztán mehetnek haza. Ha a Memphisből nem tér vissza, mérlegelte Brusz, be kell írnia toniékkal. Mi a neve a gépüknek? kérdezte, és közben meggyújtott Tonynak egy cigarettát. A fiú mélyes lukkolt, ahogy felelt az órából halvány füstfoszlány tört elő. Nancy Dudái! a B-17-esre mutatott. A gép órán oldalt terjedelmes kerek idomú hölgy a keblei akár egy pufók bomba. – Nancy Dudáj! <gül> – ismételte a nevet Bruce, mint egy ízlelgette, hogy esik kimondani. – Lehet, hogy ezt majd meg kell változtatnunk – tette hozzá, és maga elé képzelte a két bomba dudát a live cím oldalán. Hirtelen heves csaholás hangzott fel, és amint lesz Enright rájött, hogy Luke koszlott korcsa őrjönk, előkapott valahonnan egy távcsövet, és vízlatni kezdte vele a láthatát. – És ott volt – ahhoz még messze, hogy ki lehessen venni a farkán az azonosítóbetüket, de hát kell is lesznek ahhoz betű, hogy rá is menjen a repülőgépére. – Megjött a madaram! – kiáltott fel boldogan. A bel alacsonyan repült, szinte súrolta a fák koronáját. A kettes és hármas légcsavarja vitorlában állt. A jókor jókora lyuk égtelenkedik, a farokból is hiányzik egy darabka, a gömbtorony ketté tört, de a bel visszatért. Bruce Derringer abba a szempillantásba megfeledkezett a Nancy Dudai ifjú pilotájának a létezéséről is. Üvöltözni kezdett a live fotósának, hogy álljon készenlétbe. A fickó összekapta a fényképezőgépet, meg az állványt, és rohanni kezdett Bruce-szal. Fenn a torony teraszán Craig Harriman is feszülten figyelte a belérkezését. Látta ő is, hogy a két légcsavar Vitorlálásba van, hogy sérült a farok, a szány, a gömtorony. Vajon a gömbtorony lövésze túléhette a gömb súlyos érülését? Alig, nem teli találatot kapott. Krég tíz, nem kilenc és nem nyolc embert akart látni, amint leszállás után kimásznak a gépből. Craig a mai napon negyven embert vesztett. Úgy érezte, nem képes elviselni többet. Egyetlen egyet sem. Phil egészen előkuporgott a gép gépórába. Közvetlenül maga előtt látta a bázist. Nem volt valami elragadó kép, néhány septibe összetákolt ronda zöld épület. Most mégis a világ legszebb látványa. Amikor ide érkeztek Basingbarbe, az otthonszott Duluth-t, vagy rochester vagy New Orleans-t jelentette a számokra. Most viszont Angliának ez az örökké felhőkben fúdokló vacak a legigazibb otthonuk. Micsoda út volt ez a mai? Jó darabig nem fogja elfelejteni. Hiszen ezen az úton volt részeg is, meg józen is, viselkedett gyáván is, meg bátran is. Szégyelte is magát, meg büszke is volt magára. Jól összekavarodott minden, nem biztos benne, hogy valaha is szét tudja elválogatni, a helyére tudja elrakni a sokféle érzést, eseményt. Egyetlen tény kristálytiszta, életben van, nem halt meg. Él. A bevetés alatt minden egyes támadó vadászgépet, minden légvédelmi gránátot mintha egyenesen az ő címére küldték volna. Attól a pillanattól kezdve, hogy a bel a levegőbe emelkedett, addig a percig, amikor már közel a bázishoz a kisbarátok fogadták őket, fél egyfolytában rettegett. Olyan bizonyos volt benne, hogy ezen a bevetésen meghal, hogy még most, pár perccel a leszállás előtt sem volt képes igazán elhinni, hogy életbe maradt. Nem csak pár órája van hátra, egy egész hosszú élet vár rá. És most már azon kell töprengenie, mihez kezdjen ezután. Édesapja azt szeretné, ha a kodak céghez menne dolgozni. Apa húsz évet húzott le náluk. Választhatja fél ezt is, de ha nem tetszik, csinálhat akármi mást. Ebben a pillanatban mindent roppant csábítóan álltott. Akár azt is, hogy a kodakékhoz menje. Soha még nem vette észre, milyen zöld ez a fű itt alattuk. Milyen pompásak, sudárak ezek a fák. A pilóta főkében Denis utasította Lókat, hogy engedje ki a futót. Lók egy kapcsolót kattintott a műszerfalon. Felsivított az elektromos berendezés vékony, fülsértő hangja, majd a jól ismert dörgés jelezte, hogy kimegy a kerék. Denis, ahogyan azt már százszor is tette, lepillantott az ablakán. Bal kifutóként. Lók is kinézett a jobb oldali ablakon, és már nyitotta a száját, hogy jelentse: Jobb kifutóként, ahogyan ő is százszor jelentette már. Csak hogy a jobb futó nem volt kint. Beszorult a gép hasában. Valami nem stimmel, a jobb futó nem jött ki, mondta, és a műszerfalra pillantott, hogy ellenőrizze, jó kapcsolóhoz nyúlt-e. Az a kapcsoló volt. Most mi lesz? A kerekeket kézzel is ki lehetett hajtani, a rádiós fülkében volt a hozzávaló kurbli, de az meglehetősen sok időbe kerül. és Denis aggódni kezdett, hogy futja a benzinből. Amikor a bal szárnyon az egyik tankot a találat érte, sok benzin folyhatott el. Pontosan nem lehet tudni mennyi, mivel az üzemanyagállásmérőket is kilőtte a német vadász. Húzd vissza a jobb futót, hasra szállunk! döntött Denis. Hasra szállni nem öröm, de a B-17-est úgy építették, hogy kibírja. És még mindig jobb a gépet hasra tenni, mint egy kerékre leszállni. Lóka kapcsolóhoz nyúlt, kattantott, de semmi. Csönd. Se a nyávogó elektrika hang, se a dörgés. Nem mozdul semmi, mondta Lók. Az ülések mögött kupolgó Verge, leszálláskor ez volt a helye, előre nyúlt és ide-oda kattingatta a kapcsolók. Lók megint lenézett a jobb oldali ablakon. Seki sebe, egyik kerék sem mozdul. Úgy látszik, kiment az egész elektronika. Verge abba hagyta a kattingatást. Az egyik kerék nem jön vissza, a másik kerék meg nem megy ki. Mindhármuk lelki szemei előtt megjelent a tegnapi katasztrófa. Egy B-17-es egy kerékre szállt le, a libegő szányvék elkapta a földet, a gép bepördült és felrobbant. A tíztagú személyzet egytől egyig oda veszett. – Na jó, Verge, mondta Denise, csak ki kézzel! – Eltart egy darabig, figyelmeztette Verge. – Szóljon Jacknek, segít magának! – Lók, te figyeld a kereket, és szólj, ha kint van! Deniz lenyúlt, és a térde mellett az oldalfalon bekapcsolt valamit. Véscsengő éles hangja söpört végig a repülőgépen. Helyezkedjenek el kényszerleszállási helyzetbe, szólt bele Denis az egymás köztibe. Luke patront romott a rakétapisztolyba. A vörös csóva a mentőkocsinak szól. Sebesült van a fedélzeten. Kinyitotta a jobb ablakot, hogy kilője a rakétát, és akkor meglátta, hogy a négyesből fekete füstön elő. A motor köhögött, visszalőtt, és a légcsavar forgása lassulni kezdett. Leáll a négyes jelentette. Elfogyott volna a benzin? kérdezte Dönész. Luke automatikusan a műszerfalra pillantott, de hát az üzemanyagmérő mérő órákat szétlőtte a német vadász. Fogalmam sincs! Meddig bírjuk egy motorral? Fogalmam sincs. Dönésztől is csak ennyitelt. De amarosan kiderül. Verge ebben a pillanatban lépett a rádiós fülkébe. Dani a földön feküdt, Val ott volt mellette. Rascal, Clay, Jack és Eugene felkészültek a gényszer leszállásra. A rádiós fülke hátsó válaszfalának vetették hátukat. – Gyere, Jack! – kiáltotta Verge. Lekapta a kurblit a gép oldalfaláról, csak ki kellett pattintani a lemezrúgó szorítókból. Sarkon fordult és visszaugrott a bombatérbe. Jack utána. A futókerék kézi letekeréséhez a kurbli hegyét egy a bombatér előső részén lévő furatba kellett illeszteni. Völcs végig sietett a bombatér peremén, beillesztette a hegyét a furatba, és mint az őrült tekerni kezdte a kurblit. Völcs a kiképzés során tanulta, hogy a kereket kézzel is ki lehet hajtani, de valójában sohasem próbálta. Szó volt róla, hogy a kurblit csak lassan és nagy erővel lehet forgatni. Most kellemetlenül lepődött meg, hogy valóban mekkora erőt kíván a dolog. Amikor előszörre sikerült a kurbrit körbeforgatnia, már úgy érezte ereje a végét járja. Márpedig emlékezete szerint ahhoz, hogy a kerék teljesen lemenjen, 120-szor kellett a kurbrit megforgatni. Róla meg már most ömlik a víz. Kíváncsi volt hány körbeforgatást eddig tőle egyáltalán mielőtt összecsuklik. A bombázógépet most már csak a külső bal motor Dönis növelte a fordulatszámot és fohászkodott, hogy a motor ne gyulladjon ki. A repülőgép gyorsan vesztette a magasságot. Hamarosan le kell tenni, ha kijött a kerék, ha nem. Dennis már jól látta a futópályát. Luke kilőtte a rakétát. Az irányító torony teraszán Craig Harriman megpillantotta az ívelő vörös fénycsóvát, és görcsbe rándult a gyomra. Most, hogy a bel közel volt, a parancsnok jól látta, hogy a törzs csak nem szitávával nyuggatva. Erősen kételkedett benne, hogy ezt a rengeteg találatot mind a tíz ember megúszhatta. Ha mégis, hát akkor igen figyelemre mértő személyzet ez. Les Enright volt az első, ott lenn a torony előtti gyepen, aki észrevette, hogy baj van a belfutójával. Rájött, hogy az elektromos berendezés megsérülhetett, és most az egyik kerék kint van, a másik viszont nem jött ki. Les tudta, milyen fizikai teljesítményt követel a kereket kézzel kihajtani. Neki volt már része benne. Tizenöt percre volt szüksége hozzá, a bel pedig erősen merül. Lesz tudta, hogy nem lesz idejük 15 percet kurblizgatni. Vörcs teljesen kimerült, éget, sajgott a karja, bármelyik pillanatba begörcsülhetett, és vége. Verejtékben úszó keze meg megcsúszott a kurbli fogantyúján. A kerék még félig sincs kint. Ki kell hajtani, ki is akarta, de már tudta, hogy nem lesz képes rá. Félreállt, Jack ugrott a helyére. Völcs szédült az erőlködéstől, csak az lehetett az oka, hogy elesett. Úgy ismerte a bombateret akár a tenyerét. A perem, amelyen át lehetett járni, nagyon keskeny, egyetlen rossz mozdulat és kész. Így aztán zuhanás közbe szitta magát, mint a bokrot, hogy lehetett ilyen ostoba. Átvillant az agyán esés közben a B-17-es érdekes sajátossága is. Ha a bombatér alját belülről ütéséri, az alsó zárólemezek automatikusan lefelé nyílnak. Előfordulhat ugyanis, hogy egy bomba véletlenül leesik a tartóállványról. Ilyenkor a lemezek szétnyílnak, a bomba meg kiesik a gépből. Ugyanígy kiesik az ember is. A válla ütközött a jobb oldali lemezen, és a lemez nyílni kezdett. Kétségbe esettem próbált megkapaszkodni valamibe, szegecsben, tartóvasban. Körmét a lemezbe válta, de a körme letört. Hm, nincs fogás semmi. Ballába kezd kicsúszni a nyíláson. Jacket teljesen elfoglalja a tekerést, nem vett észre semmit. Völcsballába már kint volt, háromszáz méterre alatta ott a föld, oda fog mindjárt leesni. Azon kapta magát, hogy a vendéglőre gondol. Egyetlen nagy vágyálmára, amely most már soha nem valósul meg. Pedig óriási ötlet volt. Híres és gazdag lehetett volna. Sosem látja viszont a családját, sohasem ölelt többet lányt, pedig épp most kapott volna rá. rendeletem sincs gondolta. szétosszák, a holmimat mint bekerét. Kíváncsi volna, ki mit kap majd? Aztán mégis sikerült jobb kézzel elkapni a bomba állvány végét. Azon függött, mint két lába zombik kilógott a gép alján. A tartó belevágott a kezébe. Rohadtul fájt, de Verge el nem engedte volna a világért sem. Az istenit, káromkodta el magát másodszor életébe. A vendéglőmet akarom! Nagy nehezen visszahúzódott a bombatér peremére, és kifújta magát. Ez hajszálom volt. Aztán eszébe jutott, vajon csak azért túlzta el meg, hogy pár perc múlva mégiscsak kinyif A kerék még mindig alig félig volt kint. A föld meg egyre közeledett. Jack szitkozódva kínlódott a kurblival. Tekerte, káromkodott, tekerte. Úgy érezte mindjárt ketté roppan a gerince. Danész pontosan ráállt a futópálya irányára. Egyetlen motorjával a gép éppen eléggé merült, hozzá se kellett nyúlni. Legfeljebb másfél percig képes még a levegőbe maradni. Dennis arra gondolt, elég lesz-e ennyi idő vörzsnek és Jacknek, hogy teljesen kihajtsák a kereket. Több idejük nincs. Hirtelen csend lett. Csak nem kilenc órányi szakadatlan motordörgés után ijesztő volt. Dennis és Luke azonnal tudták, mi történt. Az, amitől azóta tartottak, hogy a baloldali tartály találatot kapott. Elfogyott a benzin. Az utolsó cseppig. Az utolsó motorjuk is leállt. Az egyesnek vége, jelentette Luke. A gép óra lebillent a futópálya felé. Fékszád, üvöltötte Dönis, de Luke keze már az állítókarom volt. Együtt minden erejüket megfeszítve próbálták a gép orrát felemelni. Ha vízszintes helyzetbe érnek földet, van némi esély. A másik kerék jó, ha félig kint van, de ezen már nem lehet változtatni. Mindjárt itt a föld. A bombatérbe Verge is felneszelt a hirtelen beállt csöndre. Ő is tudta, hogy leállt az utolsó motor is. Jack még mindig hajtotta a kulbit, majd összeesett, úszott a verítékben. Siess! ordított rá Verge, noha jól tudta, hogy Jack mindent belead. Már csak másodperceik maradtak, és mindketten a végkő merülés határán voltak. Amikor Phil lovantán látta, hogy a jobb kerék nem jön ki, tudta, hogy most röhögni kellene. Ez aztán a vicc, a sors hülye vicce. Éppen amikor kezdene hozzászokni a gondolathoz, hogy él, a gép egy kerékre ér földet, felrobban, és kinyírja mindnyájukat. Phil a bevetés alatt végig azért rettegett, mert nem tudta, mi vár rá. Tudta, hogy meg fog halni, de azt nem, hogyan és mikor. A félelem az ismeretlentől megbénította. Most, hogy pontosan tudta, mi fog történni, egy csőbb félelmet nem érzett. Sőt, harcolni akarta végzet ellen. Most, hogy szembenézhetett vele, a halál nem is látszott olyan legyőzhetetlennek. Így aztán Phil hátra rohant a bombatérbe, ellökte Jacket a kurbitól, elkapta a kurbit fogantyúját és tekerni kezdte. Nem ment valami könnyen, de se baj. Fél tudta, hogy erősebb mindenféle kurbinnal. A korbri csak egy vacak, hideg vasdarab, se érzései, se álmai. Neki mindkettőba jutott egy kevés, és akármi legyen, ha 24 évesen hajlandó feladni őket. – Nem halunk meg, nem halunk meg! – hajtogatta egyre, miközben a korbri tekerte. – Nem halunk meg! – majd leszakadt a karja, úgy fájt, mégis valahogyan jól esett. Amíg fáj valami, addig az ember életben van. A rágyos fülkében val az ölébe vette Danit, hogy óvja, ha a gép felütődik. A rádiós még mindig eszméletlen volt, de egyenletesen lélegzett, és a pulzusa is szabályosan vert. A fülke sarkába Eugene szakadatlanul hadarvai mátkozott. Rászköl mellette ült. Eddig mindig gúnyolódott nal ha a fiúi mátkozott. Most azonban szaporán fohászkodott ő is zsenivel együtt. Az irányító teraszán Craig Herman olyan erővel markolta a korlátot, hogy félő volt, kés csontjai átjuk a bőrét. Len a gyepen Lesz hangosan becézve szólongatta a repülőgépet. Gyere, kismadalom, gyere, gyere, gyere! Bruce deringer rémülten figyelte, hogy a belszinte ráhullik a futópályára. A live fotósa szakadatlanul kattingatott. A pilóta fülkében Dennis húzta a botot, ahogy csak bírta. Luka fékszárnyal próbált ügyeskedni, de a repülőgép csak merült, mint a balta. – Nem halunk meg, nem halunk meg! – Fél mondta és hadarta, és közben tekerte a kurvit. – Lehet, hogy képzelődik, de mintha most gyorsabban forogna. – Hajszálnyit csak, hajszálnyit legyünk jobbak! – gondolta. – Csak a célfotó fog dönteni, de mi győzünk! Talán valami párna hatást tette, aztán Dennisnek sikerült még egy-két centit húzni a boton. Tény, hogy vagy öt-hat méterrel a beton fölött a repülőgép egyszer csak egy kicsit megemelkedett. Fél másodperccel később pedig a jobb kerék bekattant a helyére. Így ért a belföldet. A kerekek keményen felütöttek, a gép visszapattant a levegőbe. Dani ébredezett. Egy pillanatra, mintha érezte volna a földet maga alatt. Ez is álom lenne, ahogy azt is csak álmodta, hogy még el se indultak. Érzett valami kis fájdalmat, de az nem nyugtalanította. Amikor annyira fázott, az nagyon zavarta, de most már nincs olyan hideg. Egy pillanatig úgy látszott, hogy a bel a jobb végével fogja elkapni a földet. A szárnyvég beleka a betonmenti magas fűbe, de aztán följebb billent viszintesbe került. A repülőgép kilebegett, és úgy ért földet akár a madár. Szép leszállás volt. – Fék! – kiáltotta Denis, de Luke már tette a dolgát. Felvisítottak a gumik. A pilóták órába csapott a felforósodó gumiszaga. Nem cserélték volna el a legfinomabb francia parfüm illatáért. A repülőgép lassult. Itt a beton vége. Dönisz kis elhajlással rágorult a fűre. A gép megállt. Mentőautó indult feléje, sivítva szágódott keresztül a repülőtérem. – Nyomás! – Kiáltott rá Bruce a live fotósára, és mindketten rohanni kezdtek a bombázógép irányába. Mintha velük együtt az egész bázis neki lódult volna. A bombotérben Verge és Jack lelkesen csapkodták Phil hátát, szorongatták a kezét. Sikerült neki, megmentette az életüket. Hős vagy Phil, igazi hős! A navigátornak hirtelen valszavai jutottak eszébe. Rohadt, gyáva féregve, és ha megint földön leszünk, meggyúlik a bajot. Wolnak igaza volt, rohadtjáva egy dolog, hogy film meg akarta nyomni a bomba kioldó gombot. De ki tudja, talán épp azt kellett neki, hogy a gyávaságát a szemébe vágják, attól talált magára. Lett ismét cselekvőképes. Mindegy, lesz rá jó pár éve, hogy újra meg újra végig gondolja az egész bevetést, lepergesse lelki szemei előtt az emlékképeket, és eltöprengen, hogy a mostani eszével vajon hogyan viselkedne. Most minden esetre nagyon jó érzés tűrni, hogy Vörs és Jack boldogan csépelik és hálálkodnak, amiért megmentette az életüket. A mentőautó a gép mellé fordult és megállt. Egy perc sem telt el, két egészségügyi már bekötötte az infúziót Dani karjába. A pilóta fülkében Dennis és Luke a repülés utáni ellenőrzés litániáját hadarta. Fékszárnyak, fönn. Varokkerék, kém van. Aggomlátorok, ki vannak. Generátorok, ki vannak? Befejezték. Túl vannak rajta. Véget ért. Luke úgy érezte, életében nem volt még ilyen fáradt. Ahhoz sincs ereje, hogy kikösse magát. De azért persze szétkapcsolta az üléshez rögzítő hevedereit. Aztán felhúzózkodott a pilota üléséből, és kimászott a gépből. Danis csak ült mozdulatlanul. Mintha se érzései, se gondolatai nem lennének. Olmos bénaság békiózzak. Képtelen elhinni, hogy nincs tovább. Hogy ilyen gyorsan véget ért. Az egészségügyiek hordágyra tették Danit, és kiemelték a gépből. Rascal és Jack segítettek nekik. Daninél ott volt a fényképezőgépe. Volt benne még egy képre való film. Odaszólt Valnak, szedné össze a fiúkat, hadd csináljon róluk még egy fotót, mielőtt a mentőbe rakják. Rendben, Dani. Egy fotó, aztán Marsa kórházba, mondta Val. Akeval, okay, well, te vagy a doki. Hát igen, gondolta vol. Egyszer talán valóban az leszek. Bruce feltétlenül csoportképet akart a diadalmas hősökről, az aranygyerekekről. Amikor meglátta, hogy Dönét hordágyon hozzák a gépeli, elé, mélységesen felháborodott. Hiszen ez elszúrja a bomba fotót. Ráadásul ez a hülye live fotós azon töri magát, hogy lekapja a vérrel borított navigátort. – Na jó, tegyétek le középen, elől! – egyezett bele, aztán kénytelen kelletlen. Bízott abban, hogy Dani úgysem lesz benne a képben. – A tisztek középre! – Gyerünk, Phil! – Lók maga álljunk kicsit előbbre, középre! – Na jó, csinálja maga a képet, de gyorsan Bruce! – mordult rá Nem egészen értettem, mitől változott meg a szemébe Bruce egyszerre nagyképű, fontos jaggá. Tegnap még olyan rendes fickónak látta. Oda lőtte neki Dani fényképezőgépét. Deni vette észre, hogy Denis nincs velük a gép előtt. Hol van Denis fiúk? kérdezte. Igaz, Denisnek itt kellene lennie velük a képen, mondta Rascal. Egy pillanat múlva Dennis leugrott a pilóta fülkébe. Kezében üveg. A rádiós fülkes sarkába bukkant rá, gondosan jéger alsóba volt savarva. Deni tökéletesen megfeledkezett a pesgőről. Pár hete vette Cambridge-be, két havi repülési pótlékába került az utolsó bevetésről útban hazafelé akarta kibontani. A szabályzat szigorúan tiltja, hogy a repülőgép fedélzetére szeszes ital kerüljön. Dönis biztosan nagyon dühös. Mindjárt leharapja Dani fejét. De nem. Szögdécsel, kúrjonga, nyitja a palackot, magasra lövel a pensgősugár. Döniszt mostanáig nem igen látták nevetni. A személyzet már rég meg is feledkezett arról, hogy mindig komoly parancsnogok mindössze 26 éves. Volt, aki csak úgy emlegette a papa. De most, ahogyan itt ugrál, telitorokból kacag és pesgővel öntözi őket, olyan akár egy kölyök. Egyszerre mindenki ugrálni kezdett, csapkodták egymást, ahol érték, ha hotáztak, mint a bolondok. A rohanvást érkezők körülvették őket, a kezüket szorongatták, beleborzoltak a hajukba. Tényleg visszajöttetek, tényleg épek, tényleg történelmet csináltak. A nyolcadik légi hadsereg első bombázó személyzete, amelynek sikerült a szolgálatot hiánytalanul teljesítenie. Az irányító torony teraszáról Craig Harriman jól látta az önfelett ünneplést, a pesgős és lassan erednyedt a keze a korlát vaslódján. – Mint túl élté, A sebesült is túl fogja élni! Craig gyomrába megszűnt a görcs. Hirtelen rájött, hogy farkas éhes. Egyszerűen nem is emlékszik, mikor evett utoljára. Megfordult, hogy bemenjen a toronyba. Még korán sem nyerték meg a háborút, az jó valódéban. Ez csak apró kis győzelem. De Kreg most már biztos volt benne, hogy egy szép napon megnyerik a háborút. Azon a napon, mint most a Manfisz-bel személyzete, mindegyikük hazamehet. nagy nagyon remélte, hogy azt is a saját szemével láthatja majd. Ám Craig Herriman ezredest még be se lépett a torony ajtaján, a gondolatai már azon a millió dolgon jártak, amelyek a másnapi bevetés előkészítéséhez kellettek. Az egészségügyiek betolták Donnie hordáját a mentőkocsiba, és a vörös keresztes autó elindult a gyengélkedő felé. Persze, hogy raszkanlódott neki elsőnek. Utólérte a kocsit, és felugrott a hátsójára. <gül> Jó hec volt. Verge a másik oldalon szökkent föl, és szedte a lábát Denise, meg Luke, meg Phil, meg Clay, és mind a többi. Ott rohantak a mentőautó mellett, és sorba lendültek föl a ágcsóra. A fogadtatásukra kicsődült bázisbeli is szaladtak, de ők már nem érték utol a mentőkocsit. A felhős egyszer csak áttört a nap. Reggel óta szürkén szomorkodott fölöttük az ég, de most a lemenőbe lévő napfénében a sötét olajzolt épületek, mintha vidám zöldbe borultak volna. A vérde csupán a kereszt vörös emlékeztetett a mentőkocsi oldalán. Az angliai Basingburban állomásozó, 91. bombázó osztály minden személyzetének, minden egyes tagja élete végéig emlékezni fog erre a napra. Tíz fiatalembernek sikerült a lehetetlen. Minden ellenük szólt, nem volt esélyük, mégis sikerült. Mostantól kezdve olyasmi lengedezik a levegőbe, amire eddig hiába vágytak. A remény. Szinte szagolni lehet. Az illata, mint a frissen kaszált fűjé. Ezen a napon, 1943. május 17-én, egy háborúban, amelyben semmi sem biztos és olcsó az ember élet, ezen a repülőtéren egy dologban mindenki tökéletesen biztos lehetett. Este itt akkora mulatság lesz, amilyet nem látott még a világ. A Szerző utószava A Memphis Bell 1943. május 17-én teljesítette az előjét 25 bevetésből a legutolsót is. A személyzet visszatért az Egyesült Államokba, és megkezdte országjáró propaganda körútját, hogy minél több adományt szerezzenek a lakosságtól a háborús erőfeszítésekhez. Megköszönöm a Memphis Bell személyzetének szíves engedélyét, hogy történetüket és nevüket költői szabadsággal kezelhettem. Az ebben a könyvben leírt események közül ugyanis jó néhány nem a Memphis Bell nevű bombázógépen szolgálatot teljesítőkkel, hanem a 8. légi Hadsereg más személyzetével esett meg. A Memphis Bell című film forgatókönyvében, illetve ebben a forgatókönyvből készült regényben nem csupán egyetlen bombázó személyzet tapasztalatait akartam bemutatni. Átvettem sok mindent a többiekéből is, akik a II. világháború idején Európa egén vívott harcoltak, és az életüket áldozták. Monty Murray